Beitxo, ona hemen zuretzako bukaera. Horrelakorik gerta ez dadin, obeduzu ikastea. Berriro. Horrelakorik gerta ez dadin, obeduzu ikastea. Ene ricardo obe daukazu, Nerien zuten astea, Historiakin zuk badaukazu, Benetan buruesk Traza horretan errepikatu, Bearko dezuzuk urtea, Horrelak gerta ezta din, Obedezu ikastea. Horrelak gerta ezta din, Obedezu ikastea.